Eraikitze proiektu unek gelditu behar du. Marienia ezunki kolektiboaren dehiari erantzun diote mila eta beheun pehtsonek larun bat ahatzaldean, kanbon, behoi eta martraktorek lagundurik, kanboko egia azte ahkatu dute, laborantzalujak ezunki elema oyukatuz, hauen artean zen mariz kaso no lujzen diako bozera mailea. Aspalditik abiatia da Marieniako proiektu hori aspalditik saratzen dugu, eta gaur behiz dinagira erraiteko proiektu hori ez dira onargahia, ez, ez dugu txin nahi eraikitzen marieinia. Itzok du emanada Errikoetxan, hemen gira berean, mesu bat da ere Errikoetxeari? Bai, biztan da du darik gabe, eh, behar du behikusi bere uh, plangintza eta hor gira egiteko er behiz ere uh, ez dugu la onartzen uh, diadanik uh, bozkatuadean proiektua, baina uh, PLU hori atakatuadea, errekortsoa bada, eta hori nogi belerat egiten aldute. Pio txeleku, zuk anboko gehiengoko haute txizira, ala ere hor zira, gaur egun manifestaldian, badakigu hauza izenpetu izanpetu duela, e, proiektu hori, bere alde agertu dela, nolaz hor zira. Dresa da ustasunak izaiten aldira gehiengo batean, biztan da, beharrik, demokrazia batean gira, eta bakotsak bere iritziaukaitena aldu. Ni betidanik, bere ziki magineren, lujaren, urbanizatzearen kontra agertu naiz, ez dut behelu hori Bozkatu bere garaian, eta uste dut, lur horretan, beste gauza bat egiten aldela, ehun isi, etxe bizitzatza baino, nun erdia izango den ezin erostekoa tokiko biztan leherentzat. Bona manera, komentzitzeko hau uh, zapezaz? Betxatzen dut, boliki, boliki, mesoak iritxiko direla behar diren behar ditarat, hor ez da alde baten mobilizatzea, hor kanbo guztia da mobilizatzen, eta bere ziki kanboko laborari guztiak, mesoa argi da sale kampora Ani sentu Mari, hemen tira kampoko monitorialdiuntan zanakor bildu zira gaur Juan. Beste hizulasare espelot uh, euskal egitar gisa uh, lugaren problematika biziki latza bilakatzen ari baita. Bilakatzen edo asfaltikada funtzion ja da eta salatzea, pizka uh, hain bat hainbat uh, eragilek, erriko etxe eta bestek, duten ziru lehertuzko premia hori laborantza alurrak sakrifikatzea etxe bizitzetarako edo beste hainbat helburutarako, eta biziki molde desorgonatuan ere usteza. eta hor agertzen delako huts juridiko eta tresneria legal latza. Fontes eta duana, lo afronsier de uh, biziki cordi da, eta aspaldi ko eraikia eta lo hori behar da, a shrutuki, bergar gorian uh, aldatu, haragvisitatu eta haramoldatu. Gauzak gramertira laik bada diputatu bate, Jean-Martin Saint-Pastous, uh, lan biziki baliosa eramaiten ari du eta lege proietuak boazuen biciki hau shafta eta prestena pasatzeko, baina esan batizen pastu zen agasoa da eta funtsan esan bruilena ere, mesan bruikel ere belan partea egindu hor, beren arazo dute ben aller politikoa, la republica marchak uh, azken mentuan uh, basertu ditu uh, lege berri horren haimat atal eta buskatu dute uh, agunt desitxuratu den lege bat itzemaiten dute uh, berri zeprez dilela lan bat eramateko lege hori hobetzeko, mainan ez gira hortan anartean alerta jarri behar dira eta hor gira alerta hori uh, ezartzeko HOMO